Mühtərəm Müsləman qardaşlarım, Yenə əmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağı nəsək edirəm, təqvalı olmağı nəsək edirəm və elə etməyin ki, xəstədə bir qəfər təqvanı xatırlatmaq Çox, əksinə Hər gün bir-birinizə təqvalı olmağı xatırlatmalısınız. Şəhabələr var idi ki, təqvalı artırmaq üçün oturub bir yerdə müəyyən bir sureni oxuyardılar. Məsələn Qaf suresini, Vagiyə suresini, Təqvir suresini, Və səirə, kiyamətlə, cəhənnəmlə əlaqələ surələri oxuyar və təhvalarını artıradılar. dəfə dedim ki, həmçinin təhvanı artırmaq üçün vasitələrdən biri də elindir. Elmi də hər bir şəxs bir il, iki il öyrəndikdən sonra zənn etməsin ki, artıq alimdir, artıq onu oxumağa ehtiyazı yoxdur, artıq hər şeyi bilir, xeyr, elə Hər bir şəxs bilməlidir ki, ömrünün axırına qədər oxusa belə, bu elmə tam yiyələnə bilməz. Çünki bu el 1400-ci il ərzində təbziq olunur, təhviq olunur, öyrənilirsə, 70 il əşta bin ömür ərzində nə öyrənə bilərsə? Ona görə də sənə lazım olan əsas elmi öyrən. Səni ahirəti üçün fayda verən elmi öyrən. Səlsəfə alimlərindən biri deyir ki, ömrünün axırında. İndi başa düşdüm ki, öyrəndiklərim hamısı boş şeymiş. Çünki öyrəndikləri ağıl əsasında qurulub. Ağıl əsasında yalnız o şeyləri qura bilərsən ki, gözlə görürsən. Məyyən elmi ixtiralar. Amma qeydi məsələri ağıl əsasında qurmaq bilməlidir. Deydiyi məsələni qeydən xəbər verənin xəbərlərin əsasında qurmaq lazımdır. Qeydən xəbər verən də Allah Subhanahu taaladır. Keçən dəfə qaldıq. Bu Tövbe surəsinin 92-cü ayə. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Və əgər onlar رَادُوا مَا اَتَعْمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Şahşı onlar, Allah və Rasulunun, Allah və Rasulunun onlara verdiğinden razı qalardırlar. Allah və onun Rasulunun verdiği şəriət elmidir. İndir? وَقَالُوا حَصْمُ اللّٰهُ Şirvenin həmən Ki, Allah ana arzədiyə şükür Allah bizə kifayət edər. Deməli ki, va rasuluhu şükür kifayət etməzdə yalnız Allah şifayət edir. Arxayın olmaz, təvəkkül etmək yalnız Allah olur. Məxluqata yox, peyğəmbərə olmursa, daşa, divara, ağaza və s.ə. xüsusən Arxayın olmaz, təvəkkül etmək haramdır. سَيُقْتِينَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ Şikayı vereyim, yine dedi Allah və Rasuluhu. Allah və Rasuluhu bu fəzilətdən, yəni din şəriyyət fəzilətindən üzə verəcəkdir. Əvvəldə Allah və Rasuluhu adını seçdi, sonra da. Hər ikisi dinlə, şəriyyətlə bağlıdır. Peygamber s.ə.v. bunu verə bilər, buna qadirdir. Lakin kifayət etmək kaybet edilmez. Koruyan bilmez. Koruyan yalnız Allah Teala'dır. Koruyar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar sahabe'ler şehit olurdu muharebelerde. Koruyardı onları. Korumak onun elinde değil. Vurmak Allah'ın elindedir. Ve Ayənin sonunda yenə qayıdır Allaha, tək Allaha, Peyğəmbərsiz. İnnə ilə Allahi rahibun, biz yalnız Allaha ümidbəsləyirik, Allahtan istəyirik. Demədik ki, və Peyğəmbərindən, yəni Peyğəmbərə ümidbəsləmək ki, mənə və verəcək, nimət verəcək, işə düzələcək və s. onlar hamısı gülməlidir. Quran ayetine açıl aydın zihindir. Sözsüz ki bununla biz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hürmetini azizmirik. dedim ki Peygamber Sallallahu salləm, nə ilahi deyil, nə də bizim kimi bir insan deyil. insandır. Başan Allah Subhanahu onu bizdən fərqləndirib möcüzələrlə və insanların arasından onu seçmişdir. Bələ olmasaydı, Allah s.ə.vələdə deməzdi ki وَمَا ətəkumur rəsulü fəqruhuhu Peygamber size nəyi verirse götürün. Peygamber bize nəyi verir sallallahu aleyhi və sallam? Kur'an və hədis. kuran hədissiz başa düşmək mümkün deyil. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'anla beraber qulduqda odama deyir ki, "Biz onu ilahiləşdiririk və yaux onun nə isə onun qadir olmadığı bir şey istəyirik." Allah Subhanahu onu fəzilətli Bazı adamlar deyir ki, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de deyir ki, o kez ki peygamberlerin arasında serp boyu, onlar kafirdirler. Böyle, biz bu meseleyiyle razıyız, ki, peygamberlerin bir cismine iman getirir, bir ger cismini inşar edir, böyle onlar kafirdir. Lakin o kez ki, peygamberlerin hamısına iman getirir. Bakın, etiqat edir ki, onların bəzisi digərindən əhsəldir. Kimisinə heyvanlarla danışmaq neymətini verir, kimisinə başqa bir möcüzə verir, kimisinə insanlara sağatmaq möcüzəsi verir və s. və s. Və s birini digərindən üstün edir və baxın, görün Allah s.ə.vələ nə deyir? Deyir ki, TİLKƏ RUSULU FADDƏLLƏ BAĞDAHUM ALƏ BAĞD Və qəra surəsi 253-cü ayət. O elçilərin birini digərindən fəzilətli etdik. Bunu mən etmədim. Mənim dilim etmədi. Bunu Allah Subhanahu birini digərindən üstün edib. Və İsra surəsi 78-ci ayədə də buyurur ki: "Və biz bəzi nabiləri bəzi ilə Bu, bu surədə, bu ayədə deyir ki, Peyğəmbərlərin, yəni nəbilərin birini digərindən üstün etdik. Elçilərin də birini digərindən üstün etmək, nəbilərin, Peyğəmbərlərin də birini digərindən üstün etmək Allaha məxsustur. Biz insanlar zürət edə bilmərik. Hansı Peyğəmbərisə, hansındansa üstün edək fəzilət baxımından, Üstün edək onu daha çox seyirək. Bizim ixtiyarımız satmıq. Yaxşı, Allah subhanahu ta'ala bu Peyğəmbərlərin hansını daha çox üstün etdi? Daha çox fəzilət verdi? Bu Peyğəmbərlərin pəqəmbərlər, bu sayı 5-dir. Bunlara Ulu-l-Azm Peyğəmbərləri deyilək əzəmət sahibləri Nuh İbrahim Musa İsa Məhəmməd Əleyhimus sələm Allah səhəmətə Əhzab surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki Və id əxəznə minən nəbiyyənə mifəqəhum Biz Peyğəmbərlərdən vəd aldı. Peyğəmbərlər deyir ki, elçilər doğra daxil olsun. Biz Peyğəmbərlərdən vəd aldı. Hansı vəd? Ümmətini, Allahın əmrlərini bəyan etmək və qadağan etdiyi şeylərdən çəkindirmək vədini aldık Yəni, dini ümmətinə çatdırmaq. Vədini Peyğəmbərlərdən aldık ümumən peyğəmbərlərin adını çəkdi, umumən Peyğəmbərlərə xatırlardı bu ayədə. Sonra isə, xüsusən bir bir, o 5 Peyğəmbərin adını çəkir. Deyir ki, Və min kəhəyəni Məhəmməd sallallahi və səlləm və min Nuhin ve İbrahimə, Musa ve İssə bəli Məryan Ahzab yetki Həmçinin bunu afşar ayət başqa bir suredə də var Şura surasıyı 13-cü Bu iki ayədə Allah s.ə. Peyğəmbərləri umumən qalqırladır. Sonra isə bu 5 Peyğəmbəri və əzəmət sahiblərini zikredir. Və bu 5-nin ən təsilətlisi Məhəmməd s.a.v.dir. Buna dəlil, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə İbn-i Mesud radiyallahu anh, deyir ki, Qur'an oxu. İbn-i Mesud anh, deyir ki, Ya Rasulullah, axı, ah, Qur'an sənə nazil olur. Mən sənin hüzurunda necə oxuya bilərəm? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir, oxu. Sənin oxumağa xoşma gəlir, mən istəyirəm ki, başqasından dinləyəyəm. Bugün Masud, oxumağa başlayır, gəlir, satır, Nisa suresinin 41-ci ayəsində. Nisa suresi 41-ci ayə. Allah əsələn xalə buyuruq ki, فَكَيْفَ اِذَا جِعْنَا اِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِعْنَا بِكَ عَلَى هَا Necə olacaq sənin halın o gün ki, hər bir ümmətə içərilərindən şahid gətirəcəyik? Yəni Peyğəmbər. Onlar şahid olacaq ki, biz dini onlara çatdırdıq. Qəbul edən etdi, etməyən də kafir oldu. Və səni də o Peyğəmbərlərə şahid gətirəcəyik. Məhər bu Peyğəmbər s.a.v əzilətli olmaqına dəlil deyil. Bütün Peyğəmbərlər ümmətinə şahid olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə bütün insanlara şahid olacaq. Və bu ayəni oxuyandan sonra Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm İbn-i deyir ki saxla, həsbik. İbn-i edir ki baxdım, gördüm ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sevgimizinlə ağlayır. Həqiqətən bütün insanlardan fəzilətli olmaq ən böyük nemətdir, ən böyük sevincdir. Baxma yarar ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi sonra bir çox yalansı peyğəmbərlər meydana oldu. Musaylimə-kəzzab və onun oxşarları. Allah səna təala deyir ki, Peygamberlerin sonuncusudur. Ma kana Muhammedun adaa ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nebiyyin. Muhammed sizden hiç hiçbir rızanafası değil. O Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Bunlar da diyor ki biz peygamberiz. E Allah peygamber olmağını ispat et. Göre nice peygambersiz. Allah'tan sana delil gelir mi? İkincisi de dikkat edin, Musa aleyhisselamın duasına ve Allah subhanahu teala'nın zavabına Ərâh Suresi 155, 156, 157. ayələr. Musa aleyhisselam dua edip, der ki, entə veliyunə, فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين سن بزم جالمشتن الله سبحانه وتعالى بير. بزيد بغشلا و سن أن جزال بغشليان رحمدان واكتب لنا في هذه الدنيا حسنا Və ki, Dünya və ahirətdə bizə həsənət yaz, nimət ver İnna hudnə ilik Xəqiqətən biz sənin huzuruna qaydacaq Bu Musa aleyhisselamın duası Allahdan görə nə istəyir? Ahirəti Allah s.a.sə cavabında deyil İnna azabı usibu bihimən eşaq <aşağ> Qala Azabı usibu bihimən eşaq Azabımla Azabımı İstədiyime dardıracaqam azab. Azabımı İstədiyime dardıracaqam azab. Və <Ve rəhməti vəsiət kulləşi isə hər şeyə əhad Yəni Allah s.ə.q. Daha çox rəhmət edir Bunları o qədər çox sevir ki İstəmir onlara azab versin, istəyir ki, onları bağışlasın, istəyir ki, onlar da Musa aleyhisselam kimi bağışlanma diləsin, və Allah onları bağışlasın. Lakin istisna edir, istisna edir ki, kimləri bağışlayacaq? Fəsə əqtubuhə lilləzinə yəttəqun Rəhmətin o kəslərə olacaq ki, onlar məndən qorxurlar daqvalıdırlar. Və ütlən zəkat. Və Ve zəkat verərlər. <Sessizlik> Və Ve ləzinin hüm o şəkildə ki ayələrimizə iman gətirərlər. Ayələrimizə inanarlar. Bununla kifayətlənmir. Çünki bütün ümmətlər Allah'tan qorxub özlərinin şəriətinə məxsus Yekâhta verir ve öz ayelerine, sen onlara nadir olan ayelere iman getirirler. Bununla şifayet demir Allah-u Teala. ard ki, وَالَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ O kişiler ki yazıp okumak bazarmayan elçi ve peygamberin ardı ile giderler. İlçi peygamberler hamısı yazıp okuyabilir. <gülüş> onların ardı izle onların ardı izle düzgün değil. Yazıb okuya bilmeyen peygamberin ardı giderler. gelirler. Ayet esasen. Ve lzi yecidunehu mektuban ilehum fit o peygamber çağımadığı Tevrat'ta da İncil'de de kayıt olunmuş. Bu stelların sizin adınıza hardadır? Tevrat'ın hangi yerindedir? İncil'in <gülüyor> hangi yerindedir? Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem, Muhammed ve sellemin adı Tovratda da, İncillərdə qeyd olunub. Hətta indiki Tovratda da, indiki zamanədə mövcud olan Tovratda ona işarə var. Hətta indi <gülüyor> <gülüyor> Sonra Allah Subhanahu Taala bəndələri həm yani, mümin bəndələri çətinləyir və deyir ki o məkanəl-i mümin vəl-ə müminətin izə qədəllahu və rəsuluhu əmran en yekun lehum qadın və kişilərə Allah və onun rəsulu hökm verdikdən sonra hökm vermək yaraşmaz öz istəyi ilə neysə setmək demək ki, mənim ağlımıza, mənim fikrimizə bu ayə hücür şərf olunur. Bu hədis hücür başa düşülür. Bunu etmək, mümin kişi və qadına yaraşmaz. Əhzab durası 36-cı ayır. Həqiqi müminlərlə Sehf yolda olan müminlerin fərgi ondan ibarəttir ki, həqiqi müminler dine yenilik getirmir, keçmişdən danışır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabələri ne deyib, necə edib ibadəti o cür deyib və o cür edirlər. Müasir müminler isə dine yenilik getirməklə Bezi sünneleri, hatta bezi esas hükümleri bile değiştirir ve birleşir bu zamana'ya uyğundur. Uygun olabilir. İbadete ait olmayan şeyler. Mesela teyyare, mahşun. Hacze gitmek isteyirsen ise teyyare iledir. Deme ile yok. Allah s.a. s.a. asanlaştırır. Azanın səsini daha çox adamın eşitilməsini istəyirsənsə mikrofon var. Mikrofonla bir. Bunun da dine heç bir ziddiyəti yoxdur. Deməli, dinlə dinlə ayrı olmayan şeylərin fərqi var. Onları bir-birinə qatışdırıb dine də əlavələr edirlər və deyirlər ki, bu, bidiyatın həsənədir. Bu gözəl bir riyazətdir. Gözəl bir riyazət daha gözəl adəti fərqləndirə bilmir. Casabət. Elissə Allah Subhanahu taaladır. İstədiyi kimi höküm verən, istədiyini peyğəmbər edən, istədiyini zəlil edən və s. Allah Subhanahu buyurur ki, Kasas surəsinin 68-ci ayədə: "Və <gülüyor> arabbuka yəxluqu ma yəşau Allahdır yalnız, ki yalnız Allahdır. Nə rəsulu, nə məliklər, nə başqa bir məhlugat, nə daş, divar, ağac, yalnız Allahdır. İstədiyini yaradan və istədiyini seçən. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi və ondan əvvəki Peygamberləri, elçiləri Allah seçin. Bunlar özlərini seçməyin, deməyin ki, ə, mənə Vergi verilib atıqla Peygəmbərə. Allah Ələdiyyə onları seçilir. Həmsinin Allah'tan başkasına da müraciət edib ne isə bir, yaradılan bir şey istəmək, ıqlat, nimət, ağıl və sələ, haramdır. Bu ayəyə Allah edir. Allah Ələdiyyədir yaradan, və Allahtan da istəmək vacibdir. Allahtan qeyrisindən istəmək nədir? Şirk. Ən sevimli insan Allaha şərik olabilməzsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Cansız əşyalar necə şərik ola bilər? Bu ayədən sonra deyir ki, Onların istəyi olmadan, Fikir verin, məhlugatın istəyi olmadan Allah s.ə.v istədiyini yaradır, istədiyini də, də seçir. Yəni, məhlugat istəsə ki onun oğlu olsun, mümkündür. Allah istəsə qızı olsun, qızı olacaq. Məhlugat istəsə ki, Əbu Zəhl olsun, Allah s.ə.v istəyirdi ki, Məhəmməl s.ə.v olsun. Allahın istədiyi də oldu. Lakin, bəzi əlimlər bu ayəni başqa cür şerh edirir. Buna da, məkənələhum-ülkhi yaratıq kəlməsində, məkəlməsi, məkəlməsi. Bir neçə cür hizah olur, ərəbcə. Əli sünnənin əlimləri, Əli sünnə və cəməlmələri, məkəlməsini, fiyah kimi, ünkar mənasında izah edir. Yəni, onların istəyi olmadan belə Allah yaradır və istədiyini də seçir. Bakın, və zalimlər ümmə kəlməsini nisbi əvəzlik kimi tərzinə edir. Şəhid izah Nisbi əvəzlik olanda da məna belə çıxır ki, onların istəyi ilə yaradır və seçir. Hamami də de, məna dəyişir. Yəni, məhlukatın istəyi ilə Allah kala, yaradır və seçir. Bəli, məhlukatın istəyi ilə Allah s.ə.q. nəyisə edir, dua etdikdə nəyisə edir. Lakin bu o ki, Allahın istədiyinə zid bir şey istəsə, Allah onun istədiyini edəcək. Allahın hikmetinə uyğun gələrsə, məhlukatın istəyi. Allah s.ə.vələ onun istəyine uygun vərəcək. Lakin olabilərsən, ələ bir şey istəyəsən ki, Allahın hikmetine göre səna layıq olmasın. Və Allah səna vermesin. İbn-i Qiyyum rəhəməllə cür red getirir bu ayəni yani, bu cür zəndənlərə. Dəyir ki, Birincisi, əgər nisbi olsa, onda belə çıxır ki, Allahın istəyinin heç bir ahiyyəti yoxdur, insandır istəyən. Onda belə çıxır ki, yalnız insanın istəyi olur hər bir şey, bu da qayıdırır qədərlərin məzhəbinə, onlarda deyən ki, insan istəyir, öz istəyir, hər şey Allah yalnız o hadise başverdikten sonra kadar tutur hadiseden. Bu da küfürdür. Allah s.a.v.c'den her şeyi bilir. Her şeyi bilendir. İkincisi <gülüyor> eğer böyle olsaydı o hiyara kelimesi Onların isteği adlı halda yok. Tesirli halde olardı. Onların isteği. Lakin adlı Allah olması dalalet edir ki isteği olmadan. Allah s.a. istediğini yaradır ve seçir. Üçüncü Kur'an ayeti getirip Zuhruh Suresi 31-32 ayetler. Allah s.ə. bu ayədə deyir ki, onlar dedilər və qalqu لَوْلَا نُصِلَ هَذَا الْقُرْعَانُ عَلَى رَجُلُمْ مِنَ الْقَارِيَتِينَ عَظِيمِ Nə olardı ki, bu Qur'an-i Kerim filan əzəmətli bir şəxsinə nazil olardı. Sözsüz ki, soğan, qoyun otaran şəxsə nazil olması bunlara təsir edir. Bakın bilmirlər ki, Allah s.ə.dir. İstədiyini seçən və Allah əzəməti ilə bildirir ki, yazıb oxumayan bir nəfəri seçdi, yazıb oxuyanlardan da çox şey ona öyrətdi. Yazıb, yazıb oxuyanların bilmədiyini hətta ona öyrətdi. Allahın hükməti bundaydı. Möcüzə olaraq göstərsün ki, yazıb oxuyaq bazarmayan bir şəxs bu səviyyədə kitab gətirdi. Ərəblərdə Ərəb dili çox məhşur idi. Hətta Ərəb dili bilənlər, şeir ilə məhşur idi və Ərəb dili çox yayılmışdı. Və Nəhməd s.ə.vənin bu kitab gətirməsi doğrudan da onlar üçün möcüzə oldu. Onların o cümlələri, onlar o cümlələri görəndə başa düşdüyər ki, həqiqətən, bu cümlələr insan cümlələri deyil, möcüzədir, sözsüz ki, Allahın kalamı ilə insanın kəlamı eyni olabilməz, Allahın kəlamı ilə tərcümə olan Qur'an eyni olabilməz, hər ikisinə deyilə bilməz ki, bu Allahın kəlamıdır, əsl, ərəbcə nazil olan Qur'an-ı Kerim Allahın kəlamıdır, Tərcümə isə onun təxmini mənasıdır. Dördüncü, Allah s.ə.q. Qasaf surəsi 68-ci ayədə deyir ki, onların istəyi olmadan, Lakin ay ayənin sonunda bildirir ki, Subhan Allahü və Teala, Əmmə yüşrikun. Uzaq olan Allah, onların şərik qoşduqlarından uzardır. Öməli, həgər desək ki, məhlubatın istəyi ilə Allah Subhanə Teala yaradır və seçir, Onda belə çıxır ki, gəlirsən istənilən bir yerə desək ki, məhlukatın istəyi ilə Allah xoğun hala yaradır və seçir. Onda belə çıxır ki, gəlirsən istənilən bir kahinin yanına, daşın, ağacın yanına onlar istəyirsən, onun istəyi ilə Allah xoğun seçir, yaradır ayənin sonunda nə deyir? Deyir ki, Teala Allah, Amməyüşikun şərik qoşduğundan Allah uzaqdır. Deməli, ayənin bu şəkildə qoşaq istəyən, Allah o şərik qoşduğundan uzaqdır. Allah s.ə.vələnin ehtiyacı yoxdur ki, kiminsə istəyi ilə, kiminsə istəyi ilə, neysə yaraqsın, neysə seçsin. Əgər ayədə Peyğəmbəri belə, şəriş qoşmadısa demədi ki, Peyğəmbərin istəyi ilə Allah-u Teala kiməsə oğulat verə bilər. Peyğəmbərin istəyi ilə kimisə, neyəsə namizət seçə bilər, harasa məscidə imam təyin edə bilər. Əgər bunu demədirsə Allah-u Teala deməliyik, Peyğəmbərdən də aşağı səviyyədə olanlardan gedib istəmək ki, sən Allah, mən, ha, mənim üçün bir Allahdan istə, bəlkə sənə sözlə qulaq asa, neyəsə yarada mənə, ya ja da nəyə kəsəsə. Görürsünüz ki, Allah s.ə. ayağın axında deyir ki, Seallallah, amməyis rükum. Allah, O'na şərif qoşanlardan uzaqdır. Rəhimahullah ibn-i qeyyib. necə başa düşüb bu ayağın? Bəlkə, o da necə oxumuşuq. Amma Allah s.ə. ona bu başa düşməyə qabiliyyətli verir. Çünki o, daha çox sahabələrin haqqında oxuyub, Peyğəmbər s.ə.v.in haqqında oxuyub, Və görür ki, onların yolu öyle belə olup, Başka cür olaraq bilmez. Həmsin, Həd suresi, 73. ayədən 76. ayəyə qədər. Bu da rəddir. Bu cür başa düşənlərə rəddir. Baxın yorun, Allah əspəhət hələnəliyir. <Sessizlik> فَرْ اِنَّ الَّذ۪ينَ تَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللٰهِ لَنْ يَحْلُقُوا O kez verə ki, siz ibadət edirsiniz Allahdan başqa. Onlar bir yerə yer olsalar belə bir milçək yarada bilməzlər. Bir milçək yarada bilməzlər. İlbələrdən öz olaq istəyirlər. Eğer bunlar milçək yarada bilməzlərsən. Və <gülüyor> in yəslubuhumuz zubəyə bu şeyən لَا يَسْتَنْفِغُوْهُ مِنْهُ Onların sözsüz şovaq, qabağını gətirib müəyyəcəyələr qoyardılar, qurbanlı ət, yemək, şam və s. Milçəyə də gəlib o götürüb qasandı, Allah s.ə. deyir ki, milçəyə gəlib nəyə isə götürüb gedəndə, heç onu dəhk edə bilmirlər, milçəyin əlindən ala bilmirlər, necə ilahidir bu? öz yemeğini dəfədə bilmir, oraya bilmir. Ve yörün <gülüyor> ne deyir? Zı'fə təalibu vəl-məklub İstənilən istəyən də, de, de hər işi acizdir. Allah səhə fəal edir, güdürət sahibi. Ve sonra da ayənin ardından deyir ki, mən qədərullahi həqqə qədrihi Allahı layiqimcə qiymətləndirmədilər. Ona layiq olan sifətdə, isimlə onu qəbul etmədilər. Ona şəriç qoştular. İnnəllâhə ləqaviyyun aziz. Ləqaviyyun aziz. Bax demədi, ləsəmiyyun basir, lərəhimun kerîm və səyir və aziz. Ayə, qudret və qüvvətlə bağlı olduğuna gələ Allah səhələ ayənin əhərində təşir edir ki, Allah səhələ qüvvət və izzət sahibidir. Va sonuncu, bəyinəki İbrahimə Allaha çəkindirir, huzur başa düşənləri belə ki, qiyamət gününə cavab verəcəksiniz. Huzur başa düşdüyümüzə görə. Kasas surəsi 65, 66, 67, 68. Allah Subhanahu Taala deyir ki, "Və o gün onları çağıracaq və O gün Onlara kitab ediləcək, onlar çağırılacaq və onlara deyiləcək. Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz? Yəni Peyğəmbərlərin çağırışına nə cavab verdiniz? Necə başa düşdiniz? Nə etdiniz? Onlar cavab elə bilməyəcəkdir. Çünki Peygamberlərinin dediklərinə lazımi şəkildə əməl edirlər. Əməl etdirlər. Əsrlər boyu Allah Subhanahu taala peyğəmbərlər göndərməzd. Hər dəfə ümmətlər dəyişdikcə, azlıqca Allah Subhanahu taala peyğəmbər göndərirdi. Ta Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm gələnə qədər. Məhəmməd sallallahu sonra peyğəmbər gəlməməsi dalalet edir ki, qiyamətə qədər azmayan ümmetler olacaktır. Kıyamete gider, dünyanın isterdilen yerinde azmayan o tayfalar, desteler, mörzud olacak. O desteler de Allah'ın dediğini ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dediğini hayata keçiren şahslerdir. O yoldan gidenlerdir. Dindiyse Müneke fəsil gətirir. Ümumiyyətlə, ümumiyyətlə bu kitabı fəsillərə bölüb. Fəslin adı qələdir ki, Allah Subhanə Teala'nın məhlubatından seçdikləri. Kimləri seçib və seçib? Ümumiyyətlə seçdikləri Üç kismə Zaman, məkan və insanlar. Sözsüz ki, məkan deyirdik, o məkanda olan müqəddəs yerlər nəzərdə tutulur. Zaman, məkan və insanlar. İnsanlar yəni, canlılar. Yümələklər və raxıbıya. Birincisi, yerddi göy, yer, her kürsü kainat Zamanla. yok. Bakın, mekan. Allah -a -a bunu seçip birbirine okşak mıyım? Hevesinden özüne göre güzel hususiyeti var. O hususiyet ki ona okşarını insan yaradabilmez. Bu yarattınlığı. Yarattın bir öyle bir şey ki heç bir yerdən asılı olmasın həm ışıb, həm istiliyi versin yaratsın elə bir şey ki illər boyu dəqiq fırlansın dəqiq işləsin xarab olmasın çorlanmasın benzine ihtiyacı olmasın vəs. vəs. Sonra cənnət müttəqillər üçün Hazırladığı cənnət və bu cənnətin Bilir ki, 4 tür cənnət var Bu cənnətlərin içərisindən Xüsusiləşdirdiyi ən güzəl cənnət Peyğəmbərlər üçün, şəhidlər üçün, Sıddiklər üçün ən güzəl cənnət tirdox cənnədidir Rasulullah s.a.v səhiyy hədisdə buyurun ki Cənnətin 100 dərəcəsi var Allah onu mücahidlər üçün hazırlayıq. Hadisin zahirini götürürsem, belə çıxır ki, yalnız mücahidlər zənnətə çözəyil. Mücahidl mənası o deməkdik ki, Allah yolunda çalışanlar. Canı ilə, malı ilə, elmi ilə ne ilə olur olsun. Kimisi gelip vuruşa bilər Allah yolunda, məsələn, Karabaq. Kimisi oturup ilimsizlərlə burada vuruşa bilər vesaire Allah yolunda çalışmalım. Sok yolları var. Meyyen bir yolu seçip başka yolları nifret etmek, küslemek ki onlar hamısı sef yolladı. Bu da düzgün değil. Ve her, iki, her bir derecenin arası, yani o yüz derecenin, her, bir, her iki derecenin arası köyüyle yerin arası gezeriz. Bu dərəcələrin hər birinin arası köyü yerin arası qədəyir. Və Allah'tan istədikdə Firdos cənnəti istəyir. Cənnətlərin ən yüksəkdə yerləşənidir. Firdos cənnəti. Ondan sonra isə Rehmanın ərşidir. Allah səhətə alənin ərşidir. Ən yüksək məhlub Əşk. Ondan sonra isə qalikdir. Ondan aşağıdakilərin hamısı məhlubdur. Qalik isə məhlubdan ucadır. <gülüyor> Və ki, Peyğəmbərlərdən kimləri seçmişdir? Bu Allahın İstəyi ilə seçilmiş Peygamberlərdir, əzəmət sahibləri, sonra Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlməddir. Və bunu da inşar edən əslən, bilə bilə, Quran ayəsini bərkədə edək, inşar edən əməlində küfr etmiş olur. Eytiqarla inşar etsək ki, yox, Allah bilmir. Onda intiqadında da küfür edir və əbədi zəhəlləmət vası Sonra, həmsinin ümmətlər arasında İslam ümmətinin, Mehmet sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətini digər əmmət ümmətlərdən fəzilətdə etdir. Allah səhələ deyir ki, Kuntum xayrə ümmətin uxricətil nəs, təəmuruna bil maruhu və tənəhəvnə min münkən. Ali İmran Suresi 110-cu ayı Ümmətlər içərisində ən xeyirli ümmətsiniz ki Allah Subhanı Teala sizi seçdi Onlara Allahın əmrlərini çatdırır Və qadağın etdiyi şeylərdən səkəndirirsiniz Bəli kimsə sizə gəlib eytiraz edə bilər? Deyər sizin Quranda ziddiyat var Ali İmran Suresində Allah da Allah belədir Begaras suresinin 47. ayəsində ise deyir ki Ya ben İsrailə, kurun ümətiəlləti, enhamt aleykum ve fəddəltukum aləl əl Fə Fa enni fəddəltukum aləl-əl-əl-əmîn Hakikətən ben sizi, ələmler əsərisində en Bu ayə, Gael-i İbran suresindəki ayənin zəhiri başa düşməyənlər üçün ziddiyət teşkil edir. Lakin başa düşənlər üçün, yox. Onlar öz zamanına qədər ümmətlərin, aləmlərin çərisində ən fəzilətli ümmətlər olub. Lakin Allah s. hala gördü ki, bunlara nə qədər Peyğəmbərlər göndərir kimisini döyüb qovur, kimisini də öldürür. Bəs. İndi başqa ümmətə Peyğəmbərin qədir qiymətini bilən bir ümmətə Peyğəmbər göndərir. Və elə deyirdi ki, Hüdətə Peyğəmbəri, dəzilərin dedikləri kimi yox, Ərəblərə yox, bütün insanlara. Çünki Allah üsxana dağıl ki, bütün insanların içərisində, bütün ümmətlərin içərisində Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul edənlər olacaq. Baxın, dünyanın hər yerində Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi qəbul edənlər var. Lakin dünyanın hər yerində digər dinləri qəbul edənlər yoxdur. Bəli, məyyən yərdə onlar çoxluq teşkil edilir, məyyən yərdə azlar. Lakin, hər bir ümmətdən dini kabul edən yalnız İslam dindir. Məyyəmməz sallallahu aleyhi ve selləmin dini. Çünki Allah səbələdə bu dini bütün ümmətlərə göndərir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selləm dəyir. Deyir ki, Cənnət əhli 120 səhq olacaq, sıra. O sıraların keyfiyyəti məlum deyil. Bəbulək Ər məssisində ki, sıralardan yetmiş olur. O sıraların keyfiyyəti məlum deyil, nə boyda sıra olacaq, nə uzunluğunda? Və həmsinin İslam ümmətinin səhəsində də ən xeyirli insanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmin zamanında yaşayan insanlar olur. Zamanında kafirler de yaşarır. Lakin zamanında onu görür, iman getirir, sonra da mümin kimi vefat eden sahabeler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləm deyir ki, Hayrunnes karmı. Summelezine yalunahum, Summelezine yalunahum. En həyirli insanlər, mənim əsrində yaşayan insanlardır. Onlardan sonra gələnlər və sonra gələnlər. Üç nəsil 2-ci əsrə gələr. Hizrətin 2-ci əsrinə gələr. Sonra isə artıq nələr başlayır? Rasulullah s.ə.vələrin zamanında, sahabələrin zamanında, təbinlərin və tabi təbinlərin zamanında hər şey yaxşı oldu. Hətta kitabları Yazan, naili qərə vaxtına qədər fari, müsrim, təsaq bundan sonra isə bu kitablara fəni etmək üçün İslamı məhv etmək istəyənlər fəllərinin yalanları edirlər. Lakin, bu vaxta qədər doğruçullarına çox az bir şey gəlmiş. Çox az bir şey öyrədilər. Alhamdulillah İslam ümmeti Qurani-Kərimdə Hədisləri də səhiy Allahın izni ilə qoruyub, saxlayırlar. Sahabələrə də təyin edən şəxs bir fikirlərsin. Tək ki, sahabələr sağ. Etsin sahabənin yanına bu, etiraz eləməyə ona. Niyə belə etsin? elə cavab verər, Ona hiç üçsüz, üç kelimə də de yerləyəməsindir. Necə ki? olan Peygamber sallallahu aleyhi və sallaməm bir sahabə Gəlir Hz. Ali r.ə. dəyir ki Peygamber sallallahu aleyhi və sallamın, Ebu Bekir Ömer'in vəqlində əminəmanlıq idi və sənlə Osmanın vaxtında niyə belə ərz-i mərzlik baş verin? Miskir verin, əmin əmkini indiki rəmanədə o verən kimi elindirəcəksə olabilməz. Bütün <gülüyor> sahabədir, məkən xaric olan, Müsləlman dəmatından xaricdə olan, xariclərdən olan sahabədir. Budur elimin əmin əmkində olabilməz. O zəlilim nişahs gəlim, Fəridə bəli Bu dil sual dedi, görən necə onu bağlayır. Nə də verir. Bir ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə, Əbu Bəşrə, Ümarə olan, onlarla bərabər iş görən, dini ay mənim kimi Osmanlı kimi səhabələr oldu. Bu mənə isə təvə olanlar Seninkimiz kan manzar olur. Ona göre de bu huzur verecek. Erz-i merzilik başlıyor. Hemsinin İbn-i Umar radiyallahu anh'a Hez'deyken Yine havaricilerden biri gelir. Osman'a fene bir. Ki, Osman, irsi demir el-muminindir cənnətlə müjdələnir. Hanızaq, bilirsən ki, cihatdan qasmaq? Cihatdan qasmaq? Cihatdan qasmaq. Deyil sünahlardandır. Nedir şimdi bizə? Deyirlər. E bir deyir ki, Vədə hansı cihatdan qasır? Osman. Deyir ki, Uhudla, Tədirdən. Rizlan, qeydəkində iştirak etmək. Öhrün icə daha verir. 1-2 Bədər döyüşündə tasmayın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallallahu aleyhi və sallam ələ verir. Şid keçsin, zörcəsini, röqiyyəni yanında qalsın. Çün则 ölüm anında olur. Rasullwww aleyhə sallallahu aleyhi və sallam də yenən. İzazəsiz getməyinə baxmayaraq, Allah s.ə.q. uğud döyüşündə izazəsiz gedənləri hamısını bağışlayıb. Əl-İmran Suresi 155-ci ayə Oxuyub görə bilərsiniz ki, Allah s.ə.q. uğud döyüşündə iştirak etməyənləri bağışlayıb. Və ağzın altında beyət etməyi deyirsən, Osman yox idi. Rasulullah s.a.v sağ əlini qaldırdı, dedi ki, bu Osmanın əliyi, bu da mənim əli, Osmanın nəməzində beyət etdi, söz tapa bilmir, peşman olub paydır, görü ki, həqiqi Allah yolunda olanla mazarmak mümkün deyil. Və Aliyyə ibn Omar idi, qaladın sahadələrdən əsəb olunurdu, və s.a.b-bəkirə, onlara, Osmana, əliyə bu dəqiqə çatır deyənlər, %100 gelse onlarla danışa bilər mümkün deyil. Həmsin, Allah-u əzələyə müqəddəs ziyin olaraq Kəbəni sestirilir. Gəlin, baxaq ki, görək kulağın içərinində başqa dağlar, ağazlar, Taşlar, divarlar, müvəddəs yər üçün qeyd Xeyr. Qabe de taşdan ibarəttir, qibardan ibarəttir. Qabe bir Allah s.ə.qələ oğranı? Suysən qeyd etmə? Yerde kalan yerlər de var idi. O vaxtı Mescid-ül Aqsa da var idi üç. O vaxtı Peygamber s.ə.ə.qələmin mescidi de var idi. Lakin onları Allah s.ə.qələ səhədə kimi əzəmətləşdirmək. Və şəhəbənin əzəmətli olması ondan ibarətdir ki, şəhəbənin yanında ibadəti Allah sünətmək, ibadətdə Allaha əzəmətləşdirmək. Şəhəbənin öncəsini Allaha şəhərik qoşmaq yoxdur. Şəhəbə adı başdır. Şəhəbə də məhlubdur. Ona Allaha şəhərik qoşmaq olmaz. Nedir ki, Telebe Qürşi Onlara Quran-ı öyrədən məlin Ustaz Dayına deyir ki Vəl-kədə Kəbəyən də olsun Telebe de bir cindir Ustaz Allah'tan başta Eski səhənin ismi olmaq Allah istədiyən əmələ Lakin insan Yalnız Allah'ın isməndir Ustaz da deyir ki, yox səbəb Allah hani gedirsə, hansısmə ola bilər. Tələbə olduğuna göre, daha artık heç nə demir. bir müddət keçir, ustad bunlara Kureyş suresini öyrədir. Qurəy surətini öyrədir. Li Fəliyabudur, Rabb-i həzəl deyir. Yine oxuyur, Mənası belədir. Hayələ deyil ki, bu evin reddine ibadədir. Taləbə isə redd kəlməsini götürür, deyir, bu eva ibadədir. Uştabın esirəkə bunu düzəldir, düzəldir, axırda başa düşür ki, bu taləbə nə deməyi istəyir? Deməyi istəyir ki, bu qaşa ibadət olunmur. İbadət yalnız Allah'a olunur. Bu yolla, başa salır ona və ustaq, o gündən sonra artıq şəhbəyi anlısın, şəhbənin rəbbini anlısın, bana bülkəbə. <gülüyor> <gülüyor> Eya şəhbəni belə zəməkləşdirmək mümkün deyilsin, yəni qadaqandırsa, şəhbədən də səviyyədə aşağı olan binalar, evlər, nəsarəni əzəmətləşdirmək alaqandır. Bir nəfə öz gözümlə gördüm ki, qədrin ətrafında süninə-süninə təvab edir. Qədur, Sıbhan Allah, qədə əzəmətlidir, yoxsa bu qədir? Qədur, Estağfurullah, qədə əzəmətlidir. Qədur, sən ağlacaq, Yoxsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabələri dedi ki, o sohbərallahu, sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabələri o ağırlı insan, kədənin etrafında yeriye yeriye kavaf edir. Sen burada sürünmürsə, ha? <gülüyor> Sözsüz ki, başa düştüyü və o günlər sonra onu etmedi, bu amələ qaid var. Səki elə etsin bütün İnsanlar bunu başa düştürür. Ders etsin ki, yaratan da Allahtı, seçen de Allahtı. Allah s-səl-ətə-ələ, məhqə ki, hangisi? bəqəcəl bəyəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl əqəl ambisir bu Kur'an-Kerim'de garib olur yakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan başta iki mübeddes birinde fəzilətli olmasını hədisə qeyd edib öz məsidi şəhərində yerleşən məsidi ve Yerusalim'de Aksa məsididir Düzdür, o məsciddə bütün dinlərdən olanlar iqadət edir və o məscid İbrahim ə.s. qalıb, ondan sonra, 40 il sonra ina edirib, indi gələcəyik əslah, bəziləri başqa bir başa düşür. O məsciddə qalər iqadət etmək fəzilətdirir. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o məsciddə iqadət etmək bir namaz Adi məsidlərdə ki, də 500 dəfə artırdır. İram da sələmin məsidində isə min dəfə artırır. Məhkədə isə Kəhbədə 100 min dəfə artırır. Kəhbəkini bir üzmə müqəddəsir yoxdur. Rasulullah sələm məhkədə olarkən Deyir ki, mən bilirəm ki, yeryüzündə ən xeyirli yer buradır. Səhəbənin yerini göstərir. Lakin bir mən burdan qovulmasaydım, bu yerdən çıxmazdım. Artıq icrət etmişəm, Mədinəyə, Mədinədə məhzun ulaşmışam. Səniyyət istə gəlib ki, Əbu Zər radiyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile yeryüzünde ilk bina edilen məscid hakkında soruşur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məscid-ül haram. Məscid-ül haram yani Məkka, Kabe. Onun da əsası var idi. Deyirlər hatta əsası Adem aleyhissalamına vahbından olur lakin ispat olunmuyor. Ancak İbrahim aleyhissalamdan əvvəl olması sabitdir quran kərimdə. Əsası var idi. Çünki Quran-ı kərimdə deyir ki, İzyyar fa'u İbrahim-ül qavayi və min əl və onun oğlu İsmail a.s. evin əsasını qaldırdılar. Ev var idi. Yəni evin əsası var idi. Onu qaldırdılar. Bina eddilər. Sonra deyir hansı məscid? Bina edilir. Deyir ki, məscid-ül Onda isə aqsa məhsidi qinaib edir. Yəni, gücüsü qəl olandır. Və soruşur onların arasındakı zaman, müddət nə qədər olur? Resulullah s.ə.vdir, 40 il. Qazilər bu hədisi zəyir sayı, deyir ki, Süleyman aleyhissalam, Davud aleyhissalam İbrahim aleyhissalamın arasında əsirlər var. Necə ola bilər? 40 il olsun. Bakın, bu səhv fikirdir. Süleyman aleyhisselamla Davud aleyhisselam olabilsin, onu təmir edir. Amma günə edən Yagub aleyhisselam olur, öykdir sonda. Yagub da İbrahim aleyhisselamın nəvəsidir, İshak aleyhisselamın oğudur. Bəzi salam əhli deyir ki, insanların hansı eynidir, mekanda eynidir yani oradakı daş, Xuda şərti yoxdur. Peygamber insandan bir insana heç bir fərqi yoxdur. Necə olar ki, şey. Musa ilə salama Fıranında Abu Cehil ilə sallallahu əleyhi və səlləmdə fərq olmaz. Cabey ilə peyğəmbər fərq da daşdır, bu da daşdır. Deməli, sizsiz ki, bunu deyənlər İslami yanlış təhsil məktəblə istəyənlərdir. Allah s.ə.qə ədəs yerə denir ki, istədiyiniz sesi yaradır. Həcək seçim olmasaydı məhlubat arasında, bu ayənin mənası olmalıdır. Və sözsüz ki, seçim də Allah tərəfindən olur. Məkanla, zamanla, insanla, yalnız Allah seçənilər. Məhlubat öz ixtiyarıyla heç məyi seçə bilməz. İnşallah gələndən bu seçimi Allah'ın sayesini, diyad Ahtnaqlı vatkan səbəq edari wa subhanakallahumma wa bihamnik, ashadlana illa allah astaghfiruqa wa atubu